Капітан Бладо Дверто розсміявся. Він глибше заглянув у дріб'язкову душу цієї людини і раптом зрозумів, чого домагався барон. Проте в його сміхові було більше гніву, ніж презирства. Марно він тішив себе думкою, що з піратством покінчено. Виходило, що він обдурював себе. Тільки віра в те, що на французькій службі йому не доведеться займатися піратством, спонукала його погодитися на цю службу. І ось зараз бундючний, зарозумілий джентльмен в чині генерала французької армії, пропонує грабіжницький рейд, який, коли з нього зірвати безчесну маску законних військових дій, нічим не відрізняється від звичайного пірата. Деріво роль, зацікавлений таким проявом веселищів, сердито насупився Чому ви смієтеся, добродію? А тому що у всій цій історії я побачив надто вже смішну іронію. Ви, бароне, командуючи сухопутними і військово-морськими силами Франції в Америці, пропонуєте операцію, яка, по суті, є звичайнісіньким піратським рейдом. Натомість я, пірат, наполягаю на операції, яка підтримала б честь Франції. Чи не здається вам це смішним? Слова Блада розбудили в барона порив нестримного гніву. Він схопився мов печені на ноги, і всі, хто був у кімнаті, підвелися з своїх місць. Тільки Декюсі залишився сидіти, і на його обличчі промайнула невесела посмішка. Він так само, як і Блад, читав думки барона мову розкритій книзі, і так само, як і Блад, сповнювався презирством до пожадливого барона. "Пане пірате", хрипко закричав роль. "Невже мені треба нагадувати вам, що я ваш старший начальник. Мій начальник? Ви? Сили небесні. Та ви звичайнісінький пірат. Але на цей раз ви вислухаєте всю правду про себе. Вислухаєте її перед усіма цими джентльменами, які мають честь служити королю Франції. Мені, піратові і морському розбійникові, доводиться стояти отут і пояснювати вам, в чому полягають інтереси і честь Франції. Ви ж, французький генерал, нехтуючи всім цим, намагаєтеся витрачати кошти, дані у ваше розпорядження на авантюру, що не має ніякісінького значення для Франції. Хочете пролити кров французьких солдатів, щоб захопити місто, яке не зможете утримати? Ви йдете на це, бо вам сказали, що в Картахені багато золота. І пограбувавши місто, ви розбагатієте. Так може робити тільки лихвар, який торгується, намагаючись рвати хоч шматочок з частки здобичі і виторговує поступки після того, як угода підписана. Якщо я помиляюся, хай пан Декюсі про це скаже. Коли я не правий, доведіть мені це, і я вибачуся перед вами. А зараз я не бажаю брати участі у ваших нарадах. Я пішов на службу до короля Франції з чесними намірами, але чесна служба не сумісна з наскоками і грабежами, і я не можу погодитися на даремні витрати і втрату людей. Відповідальність за такі речі повністю ляже на вас, генерали, і тільки на вас. Я хочу, щоб пан Декюсі передав мою думку французькому урядові. Я, звичайно, виконуватиму ваші накази і чекатиму на них на борту свого корабля оскільки наша угода лишається в силі. Якщо ж вас ображають мої слова, то я завжди до ваших послуг. Маю честь кланятися, пане бароне. До побачення.